«Не загубимо! Ми його впакуємо в солому!» Та необережне слово призвело раптом до найнесподіванішого наслідку. А й справді, відразу крикнуло кілька п'яних шляхтичів, «Упакувати, Московита! Солом і вірьовок сюди!» Шляхта зустріла цю пропозицію дружним реготом, і навіть губернатор зацікавився дотепною вигадкою – в одну мить офіцери збігли з ганку і кинулися до найденого загону. Це було так несподівано, що і найда, і його товариші розгубилися і похололи від жаху, чекаючи страшного кінця. Переодягнені пахалками гайдамаки відразу перестали хитатися в сідлах. Уже офіцери були за два кроки від загону. Коли зненацька Дарина повернула коня і, підскакавши до найди, заговорила швидко тримтячим однадмірного хвилювання голосом. «На Бога, вельможний пане, заступись, не допусти зганьбити хазяїна. Та хіба ж велика провина в тому, що людина випила зайве? З ким гріх не трапляється? Злянься, Христа ради, заступись!» Хозяйна вся Москва знає, сама цариця царедворці до нас по крам посилають. А після такого посміховища, як йому людям в очі дивитися? Дарина зіскочила з коня, підбігла до губернатора і, впавши перед ним на коліна, заговорила ще палкіше. «Зроби ласку, шановний пане, заступися, притримай бешкетників, сама цариця віддячить тобі, що не дав на наругу слуги її вірного». «Стривайте, панове!» – закричав губернатор до офіцерів, що метнулися були до Московита. «Оближте ви того ведмедя, цур йому!» – і, обернувшись до Дарини, додав. «Іди, ніхто твого хазяїна не зачепить, а ти пильнуй його, щоб не впав!» Дарина подякувала губернаторові, скочила на коня і знову приєдналася до загону. «Із грудей найде!» – мимохить вирвалося полешене зітхання – він підняв над головою шапку, ще раз подякував господареві і подав гайдамакам знак рушати. Мовчки й швидко мчав загін вузькою просікою. Попереду їхав посланець, який вручив найді листа від Мельхісадека. З міркувань безпеки його були лишили за милю до монастиря в лісі з двома охоронцями. А тепер на зворотному шляху вони знову приєдналися до загону. Після двох годин швидкої їзди густий ліс став рідшати. Влідий місяць освітлював дорогу, коні мчали ще швидше і незабаром винесли вершників на широку галяву. Тепер зупинив Найда свій загін і, перехрестившись широким хрестом, під'їхав до Мельхіседека. «Отче святий, як же ви себе почуваєте?» запитав він із співчуттям блідого, скацюрпленого владику, що повис на руках Петра і Деякона. «Кепско, сину мій!» – ледь чутно прошепотів страдник. «Ладика так не доїде», – зауважила й Дарина. «То ми от що зробимо?» – сказав хвилину, подумавши отаман. «Зв'яжемо двох коней уздечками попругами. До сідел гарненько прилаштуємо керею і на неї покладемо владику. Так йому буде зручніше». Лежачи, а не сидячи, певна річ, з обох боків їхатимуть дозорці, щоб тримати коней за вуздечки і пильнувати святого отця. Від'їхавши від от Мельхісадека, Найда сказав деяконові, що ні в Білу церкву, ні в Радомиш вони не поїдуть, адже ж завтра вранці туди за ними, напевно, помчить погоня, а тому треба податися зовсім в інший бік і збити ворогів з пантелику. Розпитай у провідника, додав отаман, як звідси трапити до Дніпра найближчим і найбезпечнішим шляхом. Деякан, трохи перегодя, повідомив, найду, що звідси найближче Глібівка, і коли їхати глухими стежками на простець, то на переправу можна, певно, прибути вже десь під ранній обід. Ну й гаразд, вирішив отаман, не будемо гаяти часу, тільки на Бога, бережіть владику. «Я не відступлю на крок від нього», – озвалась Дарина. «Моя радосте», – тихенько мовив Найда. І відразу ж голосно крикнув. «Гайда! З Богом!» А ця Мельхіседека поклали на імпровізовані ноші, влаштувавши навіть зручне узголів'я, дали йому кілька котків вина і бадьоро помадрували далі. Дорога пролягала пагористою долиною, облямованою справа і зліва лісами. Місцевість була безлюдна, до самого світанку вони не зустріли жодної душі».